Larun batago izada eta pausura urbildu gara pausuko frontoitik hurbil bikote bat ibiltzen aurkitu dugu, eta emazteari galdegin diogu nola biziduen mugaren itxiera. Ez e, osongi, errandigu. Familia, irunen eta ondarri baitu eta hiru hilabetez ezin izan baititu ikusi. ibiltzen ikusi dugun emazte onentzataldi. Ez da bereziki zaia izan, baina urbiltasun dela eta faltan botatzen Parce qu'on ne faisait pas de différence entre un côté du pont et l'autre. Eta mugaren itxiera gaizki bizi dutenen artean, Vivíamos en la otra frontera de la estación. Oraindela gutxi pausura bizitzera etorri den, bizi lagun hau aurkitu dugu. I suerte nos hemos mudado a esta frontera y coincide que está cerrada, con cual me tengo que tragar todos los a las mañanas era estar. Mugaren itxierarekin Donostia lanera joateko autolerro handiak jasan zan baititu. Lo vivimos mal, lo vivimos mal sí. urruñako bizi lagun honek ere. Este uh, mugaren itxierarekin etera mais joa tengo on, diferent, on, on plus en fait. uh. on va attendre uh, un bon de l'autre Ba Espainiako presidente den Pedro Sánchezzen azken iragarpenaren arabera mugaren irekitzea ekainaren 21 batera aurreratu dute ba, on va attendre, Qu que vous